Martin, ah. alltså jag är hungrig, vad ska vi äta? Ja, men bestäm du. Okej, okay. spagettikört för oss? Ja, fast åt vi inte det igår eller förrgår? ha men fiskpinnar och potatismos? Mm, ja, men det har vi inte, då måste vi åka och köpa. Ja, men säg någonting du då? Ja, det är bättre att du bestämmer. Jag kan laga. Ja, men fiskratäng då? Det är väldigt gott, men det är så himla svårt att göra någon vegetarisk variant. Men köppbullar och stuvade makaroner? Nej, det, det gillar jag inte heller. Men säg någonting du då. Ja, jag vet inte. Jag tycker det är bättre att du bestämmer. Men, äh, jag beställer inte liksom. Don't tell me that your life is dull and grey. My only answer is hey, hey, hey, hey. Let's go crazy alive and healthy. Yeah. Hej, välkomna till Bonuspappan och... Plusmamman. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Och vi som sitter här och ska podda nu är så extremt trötta så vi vet inte vad vi heter nästan. Men jag vet i alla fall att det är avsnitt 29- Jaha, glömde jag säga det? Ja. Mm. Det är avsnitt 29. Mm. Och du heter Martin. Och du heter Maria. Och vi sänder i samarbete med Familjeträdet, ett företag i Ystad som har specialiserat sig på att hjälpa just bonusfamiljer i krissituationer och nödsituationer. Nöd... Ja, när det är jobbigt liksom. Känslomässiga kriser. När man behöver någon att prata med. Då finns Tina Pettersson där. Och henne når man på familjeträdet.com familjetradet.com familjetradet Just det. Den är lurig den adressen men, ja, men googlar man på familjeträdet så kommer man ju dit också. Mm. Och henne hör vi lite senare i sändningen här när hon svarar på en fråga. Men först så ska ni få lyssna lite på våran gäst. Ett litet klipp ur intervjun och så får vi se om ni känner igen den här rösten. Vi såg den ett tidigt och eh, har en speciell relation till den eftersom jag sen skrev en tv-krönika och friade till Maria eh, i slutet av den krönikan som handlar om just Osa ja, eh, Jag hörde det, det ja, var så romantiskt. Ja. Det var nästan därför så jag tackade dig jag <laughs> tack, var med. Ja. Mm. <laughs> Grattis! Mm, tack! Du ska det ja, ja, det, vi har bokat datum så att vi har inte gifft oss ah, än. Då kan det si, fortfarande gå åt helvete. Ja. Ja. Allt, allt kan gå åt helvete men en så ja. går det väldigt Tyvärr bra. Kan det. Ja. det. var våra gäst ja. som trodde att det kanske kunde gå åt helvete för oss. Det kan det väl för alla. Ja, men jag blir men, lite nervös nu. Ja, jag tror att det är höga oss. På att det går åt helvete. Ja. Du gör mig alltid så förvirrad med det där höga och låga odds. Ja. Så här, en högodsare, då får man mycket för pengarna. Då är det lite det är chans. Lite chans. Mm. Så du tror att det är lite chans att det går åt helvete för oss. Ja. Det beror lite på hur man säger det. Man kan säga så här, <laughs> ja det är lite chans att det går åt helvete för oss. Eller det är lite chans att det går åt helvete för, för, för, för oss. Framförallt ska man inte säga chans utan man ska säga risk. Ja. Det är möjlighet. chans är lite positivt och risk är negativt. Ja, men jag tänker sådär att ifall någon vill dra sig ur så finns det en chans till det. Mm. Ha, men, äh, Tror du de kände igen rösten? Ja, jag kände igen rösten. Ämen, även om du inte hade vetat? Ja, oh, mm. jag kände igen den från de gamla -dagarna. Aha, just det. Red dagarna. Sen är hon ju även Det är artist. nästan som att vi fortfarande är i bloopersavsnittet hon är ju sångerska också. Mm. Och sierska. Just det. Eller det är inte sierska, men medium, medium ja. Mm. Och då hade well du dratt, done. där kommer <laughs> dina skämt om medium. Jag tänkte inte ja. att du skulle säga att, men hon är ganska large. Nej, hon är ganska rare. rare. Det är medium rare. Rare. Eller på norska, om man är rar. Då är man mer ovanlig, tror jag. Nej, men du la rar, då blir du är helt <laughs> konstig i huvudet. Ja, nej. Eh, ska vi avslöja vem det Ja, gör du det. Det är Regina Lund och henne får ni höra mer av lite senare. Det visste alla redan. Jaha. Mm. Visste de att hon hette Lotta när hon var liten? Det tror jag inte att de visste. Nej. Eller Charlotta tror jag. Men smeknamnet var Lotta. Sen bytte hon. Regina var ett av hennes andra namn. Mm -hmm. Ja. Nu är det dags för Hent i veckan. Och du har redan nämnt lite kort avsnitt 13 som vi la ut. Ja, precis. Vårt bloopersavsnitt. Ja. Men alla, inte alla som tyvärr var. För blir det hade blivit väldigt långt avsnitt. Felsägningar och skratt. Och uh -huh. Jag hade faktiskt svårt att hålla mig för skratt när jag lyssnade på det och satt och klippte och så. Mm. Hoppas att någon annan är också tyckte det var kul. Mm. Men oavsett så finns det ju nu ett avsnitt nummer 13 som inte fanns för. Precis, så egentligen nu när vi har detta i avsnitt 29 då är det vårt trettionde avsnitt. Nu blir ju rörligt igen. Eftersom vi börjar på noll. Vilket 0? avsnitt <laughs> tänker du att ska vi inte ska med? Kan vi tompa något? Nej. Nej, inte. Nej, vi är... 29 nu. Ja, så vi har haft två avsnitt den här veckan. Och då pratade vi. vi lite om Hent i veckan redan i onsdagsprogrammet. Ja, här. gjorde vi. Så vi, vi får vi nästan vi börja på onsdag. Vi hoppade in på onsdag ja. och då gick ju Saga på jobbintervju. Ja, 15-åring, snart 16. Spännande, spännande. Så nu ska hon börja på en restaurang mm. i Varberg. Jättekul. Och lite helger och sånt. Vi kommer sitta allihopa där, hela familjen mm. där. Samma, första hennes första dag bara. Ja. Sen tror jag inte det har något samband med att hon sen blev lite krasslig i veckan här. Så det kan hon, du inte säga i porten Martin. Att hon blev krasslig? Nej men i samband med hennes jobb. Men jag tror inte att det var i samband med det. Nej det var inte i samband jobbet. med det. Nej. Nej. Men det, vi har fått ta hand om henne lite och hon har fått vila upp sig. Så idag var hon med på tomtepromenaden. Mm, speed-walking-promenad speed walking för att du skulle väga och jobba. Ja, och så, så... drog vi iväg till Åkulla med mm. ett extra barn plus två, vår yngsta och, och vår äldsta. runt ett par kilometer och ja. svarade på frågor. Och de har ju små korta ben ja. och stora overaller för att det, är snö. det var mm. jättevackert. Ja, men de Med på snön bra. som hängde från träden. Och ja. var det var både och bingo och frågesport. Ja. det var många ja. lappar att hålla rätt shop Tjopp, nu går vi. Ja. Nej, men det var roligt. Det var en jättefin dag. Nästa år kanske Minstila. vi kan njuta av tomtepromenaden också. Ja, vi får åka dit tidigare eller stanna längre. Det var så här, typ, vi sprang för att vi lite glögg på oss och så sprang vi vidare. Mm. Jag har ju jobbat eh, mina första helgkvällar på tidningen idag. Och haft väldigt mycket att göra och fotat själv och sådär också. Mm. Kom bara två timmar för sent hem. Igår, ja. Och idag var det en timme för sent ungefär, tror jag. Oh. Så kan det vara ibland. Liv som reporter är mm. tufft mm. Vad har du gjort annars tidigare här i veckan? Du har cyklat mycket. Ja, jag har cyklat mycket. Jag har ju fått taket till min cykel. Mm. Så jag ser ut som en liten sån här eh, riksja. Eh. Vad heter det? sån liten vagn som man cyklar omkring med? Ja, det är det ju syns ju som en liten livsmugg. Det <laughs> Svart taxi. <laughs> det är ju en cargo bike heter de väl. Mm. En elcykel med en jättestor låda fram. Ja. Med ett tak på nu. Ja, som ett litet tält är det nu som du cyklar. Om det är jättemysigt och ja. alla tittar glatt efter oss och mm. blir lite avundsjuka när vi försvarsar dag, förbi. Dagbanan får plats och hälla har åkt med. Och... Sen har vi ju faktiskt lyckats pressa i oss två julbord. Ja, årets första. och Årets andra. Och året... Jag tyckte nog det första var snäppet vassare. Var det det? Ja. Men det fanns rödbetslax på den andra. Ja, just det. Ja. Nej, det var trevligt båda två där. Och jag har varit med när Helle avslutade sin simskola. Just det, du och Helles pappa. Ja, precis. Det, det är lite spännande. bonuspappan och biologiska pappan. Eh, hon var jätteduktig. Eh, B-pappan och <laughs> biopappan, nej. BP-pappan får det bli då, bonuspappan, mm. pappa? Nej, det blir konstigt. Mycket konstigt. I alla fall Papporna. så eh, tog hon Helle på den här pappor. terminen åtta märken. Det är både silvergroda, guldgroda, grodan ryg Grön, Eller så här, nu kan hon simma med höger hand, nu kan hon simma med, ja, med vänster hand. Så får hon vänsterhantagrodan, grodan. Förr så fanns det väl, men det fanns ändå två grodor när vi var små. Förr så puttade de bara i det vattnet och så, de som kunde komma upp, de fick ett märke. Ja, det finns faktiskt på film när jag övar mig i en utomhusbassäng i, i Aschim- och det ser ut som att jag ska drunkna hela tiden. Och det går en gubbe med en sån här metallstång med en liten krok på. Jag vet och inte din om. pappa bara filmar glatt. Vad där, drunkna Martin? Det är som superåtta utan ljud. Men det ser väldigt roligt ut. Men jag klarade väl mina tio meter då och fick något märke. Ja... Du måste ju berätta lite om kvällens matlagning också. Den var väl ah, extrem. Jag tog matkörlingen till en helt ny nivå. Mm -hmm. Eftersom du var borta. Mm -hmm. Och så hade vi satt upp ditt paradnummer på matlistan <laughs> som är Shepherd's Pie. Ja. Som jag då aldrig har gjort Nej, i inte. mitt liv. och när du det... alla vet vad det är förresten. Jag vet inte vad det är en en gång. Nej. Det är Nej. ju någon brittisk grej att man ska ta rester, alltså olika köttrester- och lägga i en form och sen ha potatismos ovanpå, ungefär från att jag trodde, jag köttet. Jag trodde i alla fall att det var köttfärsos och potatismos. Ja, men det är det ju så långt nu, lyckas så jag. Sen hade ju du köpt typ gröna potatiser så jag skulle försöka göra potatismos mängden. på. För det är väldigt viktigt, om det står på listan, så det är väldigt viktigt för en av våra just barn det. att det blir det. Mm. Så, att, så jag gjorde det. Mm. Men i våra köttfärs så är det ju fläsk. För vi har blandfärs. Eh, och så, eh, den vegetariska kunde jag göra. Ja, just det. Mm. Ja. Men våra grannflickar kan inte äta fläsk. Nej, ja, just det. Av religiösa anledningar. Ja. Mm. Så sa jag, men då gör jag kyckling då. Så frågade jag, kan du äta kyckling? Bara, mm. eh, ja, bara det är inte fläsk i det. <laughs> så här, Nej, det är inte fläsk i kyckling. Så. Eh, och sen hade jag ja, i ett svagt ögonblick, när jag inte var riktigt koncentrerad, <laughs> lovat äldsta dottern att vi skulle ha nudlar. Ja, just det. Så jag gjorde en rätt som var nudlar och kyckling. En rätt som var kyckling och ris mm. och en rätt som var din shepherd's pie då, vegetarisk. Plus då att ifall hon skulle ha den så ville hon ha grönsaker till så jag kokte grönsaker till också. Och vi har bara fyra plattor. Ja, och inte så många grytor. Nej. Plus att några var i diskmaskinen mm. och den var bara halvvägs färdig. Så jag fick så här, göra någon slags Rokad, mm. att när jag hade kokt potatisen så fick jag hälla av den och så stoppa i broccolin. Eh, och, sen och riset så, kunde hålla värmen Riset var färdigt först, ja. så det kunde jag skiffla över. Ja, det var, herregud, jag höll på att dö och så brände jag mig också. Det var. Mm. Men jobbigt, det men... roliga var i alla fall att alla åt väldigt mycket. Mm. Det hade varit jobbigt fall jag hade kämpat så ingen hade ätit. Det sig. Ja, och grannflickan tog om två ja, gånger. Härligt. Jag provsmakade på tre rätter. Jag hittade även potatisgratäng tror jag och någonting. Mm. Men det kanske var från tidigare idag. Men det här får inte... Ja, det var från tidigare ja. idag. Det var jättegott allt. Eh, vi inte tar... bli en vana. Nej. Vi får inte bli en vana. Vi måste avsluta med, med måste det. avsluta och göra sånt. Hämta <laughs> veckan med, med det som du håller mikrofonen med. Mina händer. nej dina naglar. Oh, De just det, i matlagningsstressen eh, så ja. lyckas jag... Titta. Jag lyckades skava Aj. av en liten bit ja. på mina 400-kronorsnaglar. Ja, de är jättefina. Jag år. säger Saga hela tiden där. att det var onödigt dyrt. Ja, det är ju lite dyrt, men de kommer ju hålla länge. Och nu är det ju fining för julen. Så jag tänkte vi leder in det på, på julen. Ah, det är ju lite speciellt. Jag trodde att du ville outna att jag hade gjort något onödigt dyrt. Nej, jag tyckte att de var jättefina naglar. Oh. Ja. Oh. Julen är ju lite speciell för bonus familjer eftersom det finns flera familjer och många föräldrar som alla vill ha sin del av julen och man behöver bestämma lite hur man ska göra. Ja, och eh, våran Stina har ju blivit intervjuad av SVT att hon har fått ge lite tips. Ja, just det. Det är ju en eh, artikel på SVT Hallands webbsida. Som kommer komma ut någon gång nu i mellandagarna ja, innan dagarna, inför ja. jul så håller vi ursäkt. Vi kommer ja. att lägga ut den. Och samma reporter intervjuade ju dig ja. om podden var det väl då? Mm. Ja. Så får vi se om vi dyker upp i rutan det kan det efter bli. nio år. Kan det, det kan det bli, det vet man inte. Men vad ska vi säga är de stora problemen här med, med julen då för en bonusfamilj? Jaha, ska vi ta det nu? Ja, det kan vi väl göra. Det kan ju vara Nej, vi ska inte ta det nu. Vi tar inte det nu. Då tar vi Stina svarar istället. Ja. <laughs> Stina svarar. Ett samarbete med familjetärdet. Veckans fråga är, jag har en boende och vi är lika gamla. Vi har vuxit upp tillsammans och träffades första gången när vi var fyra år. Och nu är vi båda 16. Nu ska våra föräldrar, hennes pappa och min mamma skiljas. Men vi vill fortsätta bo med varandra växelvis som vi gör nu. Kan vi kräva att få det? Först vill jag säga att jag tycker det är fint att det har fått en så bra relation till varandra. Och det är alltid tråkigt att behöva flytta ifrån när man tycker väldigt mycket om. Just att förlora någon, antingen en bonusförälder eller ett bonussyskon vid en separation, innebär att helt plötsligt kan försvinna personer ut ur ens liv. Och idag finns det inga lagar som styr boendesföräldrar eller boendesyskons rättigheter eller skyldigheter som har med omgänge att göra. Så i ditt fall kan en älskad boendesyster som du levt med i tolv år flytta och ni kan inte ställa några krav på att eh, få fortsätta bo tillsammans. Så svaret på din fråga om ni kan kräva att få bo tillsammans är nej. Men det ni kan göra är att prata med era föräldrar om hur ni vill ha det och hur viktigt det är för er att fortsätta träffas. Så fortsätt att försöka hålla kontakten med varandra på olika sätt och träffas när det är möjligt. Jag hoppas att ni med hjälp av era föräldrar eller själva kan lösa er situation på ett sätt som gör att ni mår bra. Och får fortsätta den kärleksbola relation ni har till varandra. Lycka till. Stina, så har det Ja, det finns verkligen en baksida på att få nära relationer i en bonusfamilj. Mm. När en bonusfamilj separerar. Eftersom man faller utan fallskärm. Det finns inga regler och inga lagar. Man får bara lita på att eh, folk ska, vill försöka. Att relationerna är så starka att de håller ändå, ja. Mm. Men jag tror, jag har en liten dröm och en liten förhoppning att någon gång i framtiden så kommer det finnas tillräckligt många människor som tycker att det är mm. dåligt att det inte finns någon, jag menar, vad skulle hända om jag dog till exempel? Mm. Skulle du inte få träffa barnen mer då? Jag skulle inte ha någon juridiskt rätt till det. Nej, det har varit jättesorgligt. Ja. Och då tänker jag att någon gång i framtiden så kommer det finnas någon regel mm. eller lag som gör att ifall barnet vill så ska inte någon annan kunna sätta sig i vägen för det. Nej, just det den, det ska, den, ska utgå från barnet, tycker jag. Den andra biologiska föräldern till exempel, om, eller vid ett dödsfall ja. då ska inte den andra biologiska föräldern kunna hindra barnen från att träffa en barnets förälder. Nej, Något sånt, till exempel. Till exempel. <håll> Nej, men det krävs nog lite tankeverksamhet mm. men jag tror att det kan gå. Jag menar, lagar ändras ju hela tiden och ju mer vanligt en sak är, desto större behov är det att ändra en lag. När vi ändå pratar lite om lagar och så, har inte vi något litet avsnitt som vi lurar på här framöver? Jo, vi har en intervju med en jurist som heter Linda Junggren tror jag, mm. upp i Stockholm. Det ska vi försöka få, få med snart, för det var intressant. Det handlar ju både om arv och olika saker så. Och hur viktigt det är med testamenten. Mm, mm. Detta var ju fråga nummer 10. Just Stina det, svara. ett litet jubileum Lite för jubileum. Stina. Grattis Stina. Och vi tycker det är roligt att hon fortfarande vill vara med och dela med sig av sin expertis. Nu ska vi gå vidare då till veckans intervju med mm. vår gäst Regina Lund. Vår drottning. Ja, det betyder det väl? Någonting? Regina tror jag betyder ja. drottning. Och hon heter ju så här drottninglig Regina Charlotte. Teodora. Teodora, ja. mm. Hon är faktiskt född i Finland, det visste inte jag. Nej, men, men hon, hon ser lite finsk ut och så sjunger hon ju den här sången. Men hon har inte några inte finska föräldrar. Nej. Men så. hon sjunger i alla fall den här sången. Jag vill tacka livet. Fast på spanska. Just det, Grafis, Men det kommer inte från Spanien. Nej. Det kommer från Chile. Just det. Men den Låten. är ju på spanska då. Det är Violetta Parra heter hon väl, något sånt som han skrivit. den. Ja. Jag tror det nämns i, i slutet av intervjun här. Eh, men det var bland annat det här, den finska kopplingen visste jag inte om. Hennes föräldrar jobbade på Svenska teatern i Vasa då när hon föddes. Mm. Eh, och nu har hon en koppling också till Finland då genom sin pojkvän som är Han är från prost. Åland väl? Ja, Åland som tillhör Finland. Är, Åländsk. är Åland bara finskt? Ja, men de, pratar, de är svensktalande. Har de alltid varit finska? Var en gång. Finland var ju svenskt fram till 18... Nej, nu ska vi se 1917. För då, i samband med... Nu ska vi säga rätt här. 1917 blev ju Finland fria från Ryssland i samband med ryska revolutionen. Så Finland firar ju 100 år i år. Hade man kunnat Men, filma mig nu så, så hade man sett att jag blev alldeles blank. Ja, innan dess så var ju då Finland ryskt. Och innan dess... Alltså fram till 1800-någonting var ju Finland svenskt. Men Åland tror jag alltid har varit då finskt sen det blev inte var ryskt. Jag borde kunna det för jag har faktiskt anordnat en resa till Åland. En gång. Ja, jag har funderat, eller jag vet vi har funderat typ i gamla jazzkvartetten på att åka till Åland. Det tänkte så var vi och tittade med djupt i ögonen. Ja. Men nej, nej, det var ja, Vi annan. har inte pratat om det men jag åker gärna till Åland med dig. Ha. Jag åker vart som helst med dig. Åh. Oh. Då kommer jag alltså intervjuen intervjun här med Rina ja. Lund. Min mamma, Sonja, har ju faktiskt en koppling hit till Varberg, där vi finns. Eh, det stämmer. Eftersom hon har jobbat på Teaterhalland eh, och ja. jag har sett henne där. Hon är ju både... Var hon dansare i grunden då? Ja, så här så. är det att eh, mamma var dans och... Eh, pappa eh, ja, upptäckte henne för att man säga. de var ganska unga. Mm. Min mamma hade barn med skådespelaren Lars Lind mm. och min pappa fick syn på henne när min, min storebror var två år och mamma var ung dansös. Ja. Och då bestämde sig pappa för att eh, ja, han friade väl eller någonting och tog henne till eh, i sin teater. Han var ju Norra Europas yngsta teaterchef någonsin tror jag. Ja, han var 23 så. eller någonting när han var, blev teaterchef för Svenska teatern i Vasa. Och då tog han mamma dit och uh, medelminder gjorde henne till Skådis. Ja. Får man väl säga. I Tolvskillingsoperan. Och då föddes jag uh, i, där och mm. ammades i låsen i Vasa. Mm. Mm. Mm. Och uh, ofrånkomligen hamnade man där inne i teatern. Ja, jag tänkte och, uh, det blev uppvuxen mm. i hela den miljön. Ja, jo precis. Jag hade ingen val. <laughs> Nej, men det var ju fantastiskt att födas in i konsten på det sättet, liksom mm. teater och musik, i en blandning, poesi och allting. Så att det, det var ju dramatiskt mm. säkert för alla inblandade eftersom min mamma då apropå bonusfamilj. var ju, hade ju var ju ensamstående mamma till min storebror. Och pappa kom in och då sa de till min storebror att min pappa var hans pappa. Därför Jaha, att Lars Lind ja. fanns inte i in, i bilden då. Han hade barn samtidigt någon annanstans. Undrar om inte han har eh. barn med, med Gun Jönsson som är känd jo. i Falkenberg. Eh, eh, ja. Teatermamma och en duktig lärare. Ja, ja. Och, mm, ja det. det tror jag. jag. Jag kan inte riktigt hela den historien men jag vet ju att det var så att mamma fick liksom låsas in i köket när, när veckotidningen skulle komma ah, och äh, intervjua Lars Lind för att mm. han hade ett familj på annat håll så mm. det, det är en filmscen bara det ja, ja. <laughs> så, så min storbror och, och min mamma äh, levde då med min pappa när jag låg i magen och då gjorde de väl kanske inte det helt smarta draget av att ljuga för min bror och säga att pappa, alltså att pappa var, min pappa var hans pappa eftersom ja, det är lite han hade sin svart. pappa mm. ja det är lite kockad start men de körde det racet och det kanske var min pappas ego och min mammas vilja till trygghet kanske att eh, ja att han fick bli liksom pappa och mm. att han fick att min storbror, äh, storbror kallade honom för pappa så sen när jag föddes eh, tror jag lite mot min mammas vilja hon ville inte föda i Finland så att då skrev hon mig i mitt pass i Farsta- för att hon ville inte att jag skulle ha finsk pass Jaha. för det verkar så gidrigt så därför står det i mitt pass att jag är född i första fast i en länge jag är född i, i Finland det var så. och man. det var fullt på sjukhuset så att det blev tydligen rabalder och pappa sprang och tog tag på sjuksköterskorna för han tyckte inte det gick bra till och det var, fanns inte plats så de vädde på någon bastebänk och pappa hade en väldigt dramatisk uh, beskrivning han, de, de vet inte när jag var född heller så det var också så här de bråkade om det. Så det fick jag ta, ta, ta reda på långt senare. Men hur som helst så, så levde vi teaterliv och det var dramatiskt. Hela mitt första levnadsår var väl jag minns ju ingenting. Men det var väldigt, väldigt kaotiskt. Och så skildes de och flyttade till Stockholm. Och då hamnade jag på Karlavägen tror jag var i Stockholm det första jag kom till. Och eh, och mamma skildes. Mm. Mamma träffade Johan Bargum som var finsk eh, författare mm. och eh, drog till Finland med honom och min farmor kom och plockade upp mig. Så var jag där ett tag och sen så hämtade mamma tillbaka mig så blev det vårdnadstvist och sen så vann pappa den vårdnadstvisten för hans pappa min farfar Viggo som jag sen växte upp med var advokat så Aha. det var ju lätt för pappa att vinna det. Så då fick min pappa vårdnaden om mig och han var ju ung och mitt i karriären och kunde absolut inte ta hand om mig och det var väldigt ovanligt på den tiden att en pappa fick vårdnaden ja, och just. min mamma flydde väl iväg då med min storebror till Finland och min storebror fick ytterligare en extra pappa ja. och, och jag hamnade då min mamma lämnade mig när jag var två och ett halvt hos min farmor och farfar och det var ju för att pappa hade vårdnaden och hans föräldrar tog hand om mig. Så farmor Brita och farfar Viggo tog hand om mig så det jävla påordning. <här> men de känns <här> som dina min... föräldrar på ett sätt. Nej men alltså jag, jag kan tycka det där att vi ska, ja alltså vad är en förälder? mina föräldrar är mina föräldrar. Mm, så här mm. såg mina föräldrars liv ut och så mm. här var de liksom. Min mamma var någon annanstans, min pappa var någon annanstans men de är fortfarande mina föräldrar. Ja, ja. Men farmor och farfar var ju Men det är ju rätt på ett så sätt att det var ju farmor och farfar Som jag Upp. levde med Det ja, var uppfostrad de uppfostrade mig Gav mig mat som kläder Och försörjde mig Mina föräldrar mm. försörjde mig inte Min nästa styvmamma fick mitt barnbidrag Vet jag för att uh -huh. Pappa träffade då en kvinna i, Pappa blev tjötschef i Luleå Han åkte ju runt i Island och Norge Och Danmark ja, och Finland och överallt Men han blev i i Luleå och där träffade han en kvinna som hade två barn med sångaren Emil Ford. Mm -hmm. Och Becky och det Rebecka Miller och Alexandra Granat. Och ja, ja. de flyttade ihop eh, och fick min lillebror som heter Johannes tillsammans. Och, men då fanns jag hela tiden i, i Gävla och de fanns i Luleå. Ja, det är lite och långt vi, även om det är, är någon annan. Ja. <laughs> ja, ja, precis. Ja, precis. Så då fick jag två stivsistrar och jag fick en lillebror. Och mm. min mamma flyttade till Göteborg Jag blev ihop med Håkan Wernberg, bara sist i nationalteatern mm. mm. Och då så hade jag storebrorsan där. Så att jag hade eh, väldigt stor släkt utspridd, men ingen liksom, på daglig basis. Mm. Mm. Så liksom, bonusfamiljen bestod i allt. Och sen ja. hade min pappa... När jag bodde hos farmor och, så, farmor och hade jag fem barn sedan tidigare. Var min pappa var äldst. Och den enda som var kvar i familjen när jag som två och ett halvt åring mm. kom var en hund och min farbror Johan. Mm. Mm. Så det, var, det är en jävla röra. Och äh, jag, jag åkte och på dem så där, lite då och då. Så, så det där, den där frågan ni har i dagens podd om syskonskap och kan man få bra hjälp ja. och sådär. Det var ju liksom... Det aktuellt för oss eftersom vi inte hade det dagliga livet. Men jag, jag kan minnas att jag, att jag gärna ville att mina stilsystrar och min storebror för jag saknade, alltså jag saknade ju självklart mina föräldrar för att mycket men jag saknade min storebror och mina systrar och, och ja, min, min också. Och då kunde jag tänka när det var som mest kaotiskt så kunde jag tänka att det hade varit bättre om vi alla hade bott i. Mm. Alla syskonen hade bott tillsammans, istället men vi var ju så små då. Vi kunde inte, vi kunde inte manövrera det där. Och det var innan bonusfamiljen fanns på tv. Ja, precis. Och, och Det var ju också faktiskt så att på den tiden, och jag har ju också vuxit upp under 70-talet, då kunde mm. man ju dela familjer. Man förstod ju inte hur viktigt det var att syskon fick växa upp ihop. Utan det kunde Nej. vara så att en, en förälder skilde sig, tog var sitt barn och flyttade iväg och så. Ja, wow, det, det var det att, som hände. Mm. Och det måste ju då ha påverkat din rel relation. Nu vet jag att din pappa Christian dog för tio år sedan ungefär. Mm. Eh, många minns säkert badjävlar som, även om han gjorde mycket teater, så badjävlar blev ju en klassiker på tv. Ja. Ja. Och Ernst Rolf gjorde ja Ja, just det. Just det ja. Mm. Men, Lyckeland. Men, mm. ja Vilken baddel mm. du var med i? Det var ju, eh, jag har varit med i vårt dagliga bröd var en tv- eh, en, en tv-film han mm. gjorde och som 11-åring gjorde jag debut i hans Den nya människan. Just det. Precis. Som var en socialrealistisk film där min storebror spelade huvudrollen. Just det. Ja, det var den jag tänkte på. Ja. Mm. ja Men hur har det, det påverkat ja. just din relation då både till dina föräldrar sedan i vuxen ålder och dina dina syskon? Eh, det blir ju inte samma sak just om man inte har det där vardagliga bord under samma tak kanske. Nej, det är klart. Det blir ju... Det är ju fest när mm. man fest. Ja. Det är ju liksom bara på klöktider och mm. Mm. eller liksom när, det, när det fanns läge. Och det var ju inte så himla ofta. Nej. Nej. Så att, och plus att det var ju både hälsa på mamma och hälsa på pappa. Så att man fick ju liksom dela upp sig. Och de kom ju inte till mig. Så Nej. min farmor och farfar var ingen naturlig samlingspunkt för dem. Och eftersom Nej, de låg i krig med varandra så var ju inte de bjudna hem till, alltså min mamma var ju inte inbjuden alls till, till min farmor och farfar, nej. För jag var ju liksom, jag var ju ensam där mm. Mm. med min farmor och farfar. Mm. Så fick, skulle jag leka med dem så fick jag komma dit ja, mm. Helt enkelt, mm. ja. Hur har det varit sen så har ju då du och din son Viggo har ju levt i bonusfamiljer. Eh. Nej, det har vi inte. Har ni inte gjort det? Nej. <laughs> Nej, vem har sagt det? <laughs> Nej, för jag tänkte att... att äh, du har läst så mycket kvalitet. Ja, jag, jag har varit ensamstående med Viggo hela uppväxt. Okay. Och jag, Ja. uppväxt. Mm. Män har inte fått, fått leva med oss på en daglig basis. Utan jag har varit mamma i första hand. Mm. Och sen har jag, när det har varit varannan vecka, så har jag eh, dejtat. Vi har haft en kort den, den närmsta, eh, vi hade väldigt kort som bonusfamiljsläge eh, ett tag när jag var gift i ett halvår när vi gå var liten. Då hade okay. vi väl någon form av sån där kort bonusfamilj. Men, men jag har liksom inte släppt in någon man i VIKO som min vardag. Nej. Eh, lite grann att Åström fick komma in och, och vara lite vi var alla där tre barnen ja. ett tag men annars har jag varit väldigt så noga med det att mm. jag, har, jag har haft mina, mina romanser och mina mm. relationer när jag har varit äh, varannan vecka mamma. Nej ja, just det så du har hållit er sig så här. Så har aldrig ja. liksom ja det har separerat för, mm. förutom i två Kortare relationer ja. för jag tänkte att, ja. att Jonas Malmsköp kom ju in tidigt Ändå, vi går var lite när ni rykte er. Ja, men det var, men det ändå var ju inte väldigt samma sak så. Nej, vi var, väldigt... var... var ju väldigt snabba både jag ja. och Jonas Jonas mm. Holmström så att, mm. vi... det var snabbt in och snabbt ut. Mm. Ja, det. <laughs> men det var... det var ett år av ett halvår var det väl okay. vi... och då var Viggo så liten du vet, vi träffades ju när han var går 11 11 månader ja, så mm. jag ammade honom fortfarande ja. det, det var väl lite ja, och ovanligt. ovanligt annat, kanske. Nej, så Viggo, tror märks inte märkte han var så liten han var så nära mig hela tiden och jag, jag har aldrig jag har faktiskt aldrig släppt in någon att bli hans extra pappa någonsin så han har aldrig upplevt det där med bonusar däremot så har hans pappa levt med min kvinna som jag aldrig har fått träffa. Jaha så det som är någon ja, ja. eller. Ja som jag inte ens vet om det så jag kan ju, jag kan ju göra någon slags eh, efterlysning här hon <laughs> ja, ja. får gärna kontakta mig jag har nummer <laughs> ja, jag har en jätteenkel hemsida mm. reginalund.global hon mm. kan kontakta mig så jag vill gärna höra ja. Ja, men jag tror att det är slut nu men det har pågick väldigt fyra år utan ja. att jag fick någon som helst tillgång till namn och det kan jag tänker är det är en sån här bonusfamilj problematik som ja, de gärna får skriva om i något avsnitt. Det har vi de är inte med. Ja. Hur man ska hålla kontakt med eh, exen som finns på olika sidor och då när, när någons mm. eh, ex som man kanske har barn ihop med skaffar ny och så har den mm. personen kanske barn tidigare med ytterligare mm. någon så blir det ett väldigt eh, brokigt familje till att hålla reda på? Och, ja, och speciellt när man inte... Liksom, jag tycker att det är viktigt. Jag har i alla fall varit väldigt transparent med vilka mm. jag träffar och var jag befinner mig och vad jag jobbar med. och så där. Så att jag, jag sover gott om natten på det ja. sättet. Att jag tycker att man liksom ska, Jag tycker att ju mer transparent man är och ju mindre man använder barnen mm. som vapen mot varandra, desto bättre är det. Liksom. Så att jag tror att... Eh, Ja, det illusionen i tidningarna kanske att vi går gav någon styrpappa, men det, det har nej, nej, det förstår jag i alla fall. Och det är ju mycket det närmaste, ja. psykologiskt. Ja, han kommer inte ens jag. ihåg, jag frågade honom om man kommer ihåg Jonas för han kommer inte ens ihåg honom. Så nej. det är klart att det är ju liksom, han var så liten då, han är 18 idag. Så, ja, ähm. med Pimme var, det ju, var han ju äldre, ja. Så att, eh. Ja det var han, lite. Kan han nog äldre Honom kommer han ihåg Jag tyckte mm. det skulle bli ihop igen jag mm. När han var liten och han, De gillar varandra liksom och de, de funkar det jättebra ja, just det. Ja. Ähm, Men sen det här med varannan vecka ja. är ju, Det är ju också jobbigt för alla mm. Både för barnen mm. och för föräldrarna att, För man, man längtar ju Varje gång när barnen inte är här Och samtidigt ja. så, så Måste man då tänka att eh, Han eller hon Mår bäst av att även har den andra föräldern som mm. Absolut men det är helt värdelöst. Det, det bästa skulle ju vara om det bästa skulle ju vara om båda alltså man hade en, en gemensam bostad där barnet kunde bo och så flyttade föräldrarna ut och in. Det tycker jag är en bra grej men om, om inte om det finns liksom issues mellan föräldrarna och det är mycket konflikt då är det ju inte bra, alltså, det är inte bra när, när barnet hamnar mitt emellan och måste liksom välja. Ja. det tycker jag är, är otroligt viktigt att ett barn aldrig ska behöva välja vilken sida. Den ska få älska båda sina föräldrar och ha båda sina föräldrar. Ja. Jo, det är, det är, också, är, det. Det är väldigt mm. noga med att man ska inte kritisera de andra föräldrarna, av den andra familjen. Nej. Eh, utan Nej. det får man ta själv när barnen sover. Får man diskutera om man tycker att det är jobbigt och om, om man ska göra förändringar så, så att... Eh. Precis. Mm. Mm. Eh, nu är det väl hög tid Att vi går över och pratar lite mer Om tv-serien Bonusfamiljen Som har premiär 29 januari en, eh, Om jag minns rätt eh, Då kommer säsong två eh, mm. Hur hade du följt den då Innan du fick rollen Som Emma eh, Lisa Ja sister? men självklart Jag, jag hade studerat eh, Jag fick ju innan, jag, innan jag gick in i rollen Så mm. tittade jag på alla avsnitten innan M vad så, du? Det var ju en del i rollstudien att se vad resten av familjemedlemmarna Ja, vi har diskuterat lite om, om man ska tycka att den är liksom verklighetstrogen eller om den är lite förhöjd och lite eh, tillskruvad sådär, men eh, när vi intervjuade Moa Herngren så sa hon att i princip alla situationer är ju sånt som har hänt någon av manusförfattarna eller i alla fall i, i princip eh, tänkbara så.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 familjer kan mm, jag ju känna mm. igen eh, hur de har det sådär och det, det är ju det är en begåvning att kunna att kunna nå folk på ett väldigt brett plan mm. och det tycker jag det tycker jag de har gjort eh, och med humor och, och liksom eh, ja att hitta, hitta något där människor kan känna igen sig mm. och att eh. våga ta fram även det de lite mörka sidorna, att, att ha det som en dramaserie och inte hela mm. tiden söka eh, sitcom-skratt och, och, och liksom ja, flamsa bort det utan ändå Ja, precis. Ja, men det jag, det, ja precis. Det, om vi nu ska, ska... Det är så svårt att prata radio och ja. paletten, presentera. Ja, det. Mm. Alltså, se, se, se serien. Liksom. Absolut, det jag jag vill inte... Jag vill inte... Jag tycker att min roll i lite så här surprise dyker upp. Så jag, jag känner att för mig är det viktigt att Publiken. Jag är inte så jättebeskönt att jag alltid pratar om rollen. Nej. Jag tycker att det, det får, människor måste få uppleva. Det är som när man pratar om låtar man har skrivit. Jag tycker att liksom, människor måste ha sin egen upplevelse med, med tv-serien och med rollen. Liksom. Så, så man inte analyserar själv. Se ja. mm, mm. Vad gör du just nu annars? Jag vet att du släppte en samlingsskiva mm. som heter Winter is Coming. Eh, och Det stämmer. Och jag har sjunger på en... spanska väl? Än? Ja, jag har släppt en singel till den, uh, det albumet som heter Gracia Salavide som är Jag vill tacka livet. Ja, det, jag, jag sjunger på originalspråket Precis. som är skriven av Julieta Parra. Ah, ja, spännande. Mm. Och du har varit i, i Spanien men det kanske inte var någon koppling att du ha, har varit i Spanien. Pratar du spanska eller har du lärt dig Nej, det jag, jag har bara... Plug pluggat i skolan så att, och jag tänkte framförallt nu när jag var nere i Spanien att det, är en, det har bara försvunnit det språket <laughs> ja. det är liksom, liksom någon tog ut en kloss ur min, min hjärna, jag sjöng mm. in låten jag är bra på att lära saker som musik och repliker och så sådär ja, just det. Men, eh, jag, jag tror det är ju så när man inte pratar språket så försvinner det helt enkelt ja. men du gillar att kombinera både ja skådespelare och uh, sjunga musik. Mm. Absolut. Jag menar skulle jag få repliker på spanska är det en annan sak än mm. på franska. Men det är just det när man när man inte är i flödet av att uh, jag kan låta problemet med att jag kan låta som att jag är flitande så folk börjar prata ja, med det, mig så ja. säger, oh, du har en sån du har en sån katalansk dialekt och jag bara oh stopp <laughs> Så att jag kan lära mig så här korta. Förut var jag, var jag jättebra och kunde prata mycket sånt. Men det har bara fallit bort. Liksom. jag har fortfarande så här bra uttal i vissa lägen. Mm. Och sen är det bara helt bort. Jag kan inte ens prata med ett barn. Hej. Jag tror att jag har kopplat på en annan jag kopplar på någon annan del, av hjärnan, eh, eller, del ja. eller vad ska man säga. Jag, jag tittar med känslorna. Jag pratar, med, jag pratar det viktigaste språket. Ja, språket det. Kärlek, och, och kroppsspråket. Ja, precis. Ja. Det kommer man långt på. Nej, jag vet. Mm. Mm. Ja, jag hoppas det. det. var jättehärligt att du tog dig tid att vara med i podden och prata så här öppet om, om familjer och olika slags familjer och hur man påverkas och känner. Om det. ja Tack så mycket. Tack. Eh, om man vill följa dig och se lite vad som händer, så mm. var ju lättast. Tror du Facebook finns en officiell? Sida. Jag tycker att ni i så fall följer eh, min YouTube-kanal som mm. är Gina Rund Official som mm. jag precis har startat. Och sen kan ni följa mig på Instagram Regina Lund Official, och så kan ni följa mig på Facebook Insta, eh, Regina Lund Official, ja. om ni vill det. Då kan man hålla utkik efter eh, om det blir konserter framöver till exempel. Och, eh, ja, eh. men framförallt så kolla på Spotify och iTunes och lyssna igenom mina plattor där. Just det, där finns Winter is Coming. Det finns den. Har det gott Regina, tack så mycket. Tack så mycket och vi ses i rutan i det vi Sen kommer Sen kom ju stjärnena på slottet sista Just det. december också. Där händer det spännande saker har jag, har jag förstått. Mm. så att, eh, Det mm. ser vi också fram emot. Bra att du tipsar om det. ja Vi ja, ses i ja Ha, <laughs> ha det bra. Hej. Hej. Ja, och det där var alltså Regina Lund. Martin, du låter helt förryckt när du säger hennes namn. Det är svårt. Det är, jag... Det blir så bara. Men, så, det låter som du så presenterar någon slags exotisk <laughs> Regina Lund. Jag vet inte. Vi... Testa en gång till. Säg hennes namn. Säg her name, say her name. Vi tackar Regina Lund för den intervjun. Okej, okay, det duger. <laughs> ja, äh, men intressant. Hon, mm. Det var mycket som jag inte visste. Och jag var förvånad och glad överraskad att hon var så öppen med sitt liv. Mm. Däremot var hon om... inte lika öppen med bonusfamiljen. Nej, hon ville ju vara lite hemlig där för att vi inte skulle ha förutfattade meningar om rollfiguren Emma. Det ska bli jättekul att se ja. henne. Hon sa Och en, en liten detalj fick... faktiskt Jaha. som vi fick klippa bort för hon var osäker på om det var hemligt eller inte. Fick vi klippa bort det? Ja, men jag har berättat det för dig. Har du? Jag tror det. Oh. Annars så får jag ta det sen. Jag sig. måste men... sila en del av det du säger, ja. för det blir så trångt i huvudet. <laughs> men Vi kunde inte på ha med det i podden faktiskt, men ni får upptäcka det när ni tittar på Serien Bodens familj. Man får ju säga att hon hade minst sagt brok i barndomen. Mm. Det här det med föräldrarna. Ju... Har du gjort någon film om Regina Lund? Det är... Men det kan ju vara en, en av hennes en drivkraft i hennes liv att hon vill uttrycka sig. Hon skriver en bok. Det tror jag inte. Nej. Inte vad jag vet. Det skulle nog bli intressant att läsa mm. Jag tänker det här med: Hon gick ju inte in så mycket på, eller du frågade inte heller så mycket om hur hon tycker att det har påverkat henne att inte växa upp med sina föräldrar, att växa upp med sin farmor och farfar. Men ändå så berättade hon att hon hälsade på och så sådär. Mm, mm. ja. Det är nog svårt att veta exakt vad. Olika halsyster och bonussyskon och. Ja, som hon inte har vuxit upp med just. Och då blir det inte samma kontakt. Kanske det var därför som hon eh, som hon berättade valde att inte låta Viggo ha liknande barndom. Barndom, barndom kanske. kanske. Det är sätt, det är ja, just det. Du menar med olika bonusföräldrar och så? Ja, att hon, tyckte att hon, hon sa att hon har valt att data ja, på sina barnlösa veckor. Mm. Ja, det kan det ju vara. Även om hon inte har vuxit upp i en bonusfamilj på det sättet. utan mm. Hon har ju haft samma vuxna hela tiden, förstod jag det som. Nämligen ja. farmor och farfar. Ah, ja. Så det, ja, det är ju olika. På olika sätt. Så. Ja, Och sen så gjorde hon ju en liten efterlysning där. Det var spännande. Ja, just det. För Vigos biologiska pappa eh, har ju en ny... Hade. jag eh, trodde hade. att det var slut. Ja, ah, just men det. Det var lite men oklart sen, här. sen fyra, fem år eller någonting så hade hon... Hade Vigo haft en bonusmamma som Regina inte hade någon som helst kontakt med. Nej, hon nej. visste inte ens vem det var. Nej, och inte träffat. Nej, så hon gjorde en liten efterlysning. Ja. Hon, det måste ju vara jättekonstigt. Jag tror ju att hade de velat hade de nog kunnat ta reda på vad det var. Men de, de verkar inte ha så bra relation så att ja, de delar med sig av. det verkar ju faktiskt som att hon ville det. Vill ville veta vem det var. Ja. <laughs> Men hon kanske inte ville... Kanske hon kanske inte vill leta. liksom så. Nej, Nej, så kan det vara. Men det hade jag tyckt känns konstigt. Att mitt barn ja. växte upp med någon som jag inte visste vem det var. Ja. Och det tycker man ju då. Eller jag tycker att den biologiska pappan borde eh, berätta sånt. Men, men hon Vi sa får ju, fråga Stina ja, vad hon tycker om detta. Hur mycket man ska dela med sig och, och när och sådär. Men det är klart att man vill ha insyn i, i barnens liv. Även de veckorna när de inte är så att säga under våra tak. Jag tyckte det var roligt när hon sen när hon pratade om när du frågade om hon kände igen någonting och hon sa att nj, nj, jag kände inte igen. det var mer medel som dramatik och hennes familj var mer ett Ingmar Bergman-drama. Ja, det var lite mörkare lite mer ångest kanske och lite mer. Mm. Ja, men jätteintressant att och... få höra mer lära sig mer om, om henne. Ja. ja. Regina, vi väntar på boken och filmen. Ja, och så följer vi både tv-serien och Stjärnorna på slottet. Där blir det ju mer personliga berättelser som eh, kanske detta kommer upp också. Mm. Jag tänkte att temat nu inför jul ska vara just lite jul. Ja, och som vi S nämnde tidigare så är det ju en lite krånglig. Ja, jag tänkte period. som Regina som har pappa här och mamma där och mm. farmor där och... Och sen så själv också har gått igenom det här med att inte leva i kärnfamilj. Det blir krångligt runt jul. Speciellt jul, jag vet inte. Misssommar och så är det inte lika stor. Haus. Upphausad. Haus. Haus. h a u s s e Vet du vad motsatsen är? Det kan ju vara lite kul, jag gillar ju ord. Till exempel om man säger att det är hås på börsen då går det ju upp väldigt mycket. Och då finns det motsatsen i bäs. Vi är bäs. Ja, men du, du kan väl mer franska än mig? Jag kan men ju bara instatta bäs. ord. <laughs> ja, men om man bäsar något då sänker man väl något antagligen. Jaha. Om man hosar något. Ja. Okej, men nu vill jag säga igen då att julen att är, mer jul är mer upphåsad. är mer upphåsad. Av någon anledning. Jag, jag, jag, tror, men jag tror att det handlar om våra barndomsjular. Mm. I alla fall eh, i det skimmer. Rosa, ljusa konstiga minnen som alla tycks ha om hur fantastiskt det var runt julen. Ja, just det. Och, och vi som levde i kärnfamilj då som inte hade det här med varannan jul här och där och så. Ja. Och att vi på något sätt försöker åsta, å, återskapa det. Mm. Och speciellt då i Bonusfamiljen så kan man ju inte återskapa just precis det. Man kan Nej. inte man kan inte ha både sin mamma och pappa, titta på Karanka klockan tre, Carl Bertil Jonsson klockan sex. Nej. Jag satt och tänkte på förresten, vi hade ju på ett sätt varannan jul men det var ju varannan jul med mormor och, mor och morfar i Göteborg och varannan jul med farmor och farfar far far -far i Vetlanda i Småland. Mm. Och firade du alltid i Falkenberg? Alltså, ja eller nej, men så gott som. Men jag minns att eh, när Håkan gifte sig så fick vi delad vård av Håkan. Att Eva <här> ja, fick, ha jul, ja, ja. fick ha honom varannan ja. jul och vi fick ha honom varannan jul. Håkan, ja, alltså, Håkan alltså. var hos sina föräldrar varannan jul och svärföräldrarna varannan jul. Ja, det, är så som... det var min första tragiska ja, jul ja. utan storebror. Nej, jo. var det jobbigt? Jag bara satt och grät. På riktigt? Ja, faktiskt. Jaha. Det är sant. Mm. Mm. 16 år gammal var jag väl. Ja. <laughs> mm. Men jag tänkte, jag har gjort en liten lista. Du kan väl bara haka på? Jag är alltid nyfiken. Över tips. Jag I början när vi gjorde podden så hade vi tips. Mm. Sen kom Stina in. Hon tog över våra tips Nej hon tog inte över men hon var så mycket bättre <laughs> ja, just det. Men jag tänkte i alla fall att uh, For all times sake så ska vi köra lite tips mm. Och mitt första tips är Bråka inte Över julen nej. Och då menar jag Inte under julen heller Inte under, inte på, inte runt Bråka inte Nej. Nej. Räkna till tio lite oftare Och uh, fundera lite Hur Hur viktigt är det Ja Måste jag ha rätt eller kan jag vara snäll? Lägg He undan prestigen här. Mm. Och sen tänkte jag en annan viktig sak, speciellt nu för tiden, att inte försöka bräda varandra med dyra julklappar mellan föräldrarna då, kanske. Nej, nej just det. De olika biologiska föräldrarna som är skilda då. Just. Ja, det är de ja. två olika familjerna då. Att ja. du och jag bara, vi måste köpa dyrare än... Mm. Nej, och särskilt andra tror jag att, att man då egentligen borde man ju stämma av lite så att man inte köper ungefär samma grej men kanske olika dyra och fina där Ja. Det... Om man kan det så är det då bra. Då blir liksom kan... lätt att jämföra för barnen. Om och ja, och man kanske skulle kunna det... samarbeta så. Men jag vet, det... ja. Nej, jag vet inte. Det, jag, jag tycker att det har blivit lite sådär att det ska tävlas mm. vad jag märker runt omkring. Så. Det var mitt tips. Att inte försöka bräda varandra i alla fall. Mm. Det är klart att man kan vilja ge sitt barn fina saker, Men jag tänker just det där när man är skilda så är det ibland att man försöker döva någonting med att köpa sen, Ja, sen kan man väl faktiskt också, man får diskutera lite med barnen också. Det kan ju vara att det är stora ekonomiska skillnader mellan de två familjerna som finns. Mm. Eh, och då kanske man kan säga att ja, din mamma eller din pappa, den andra föräldern... Eh, har en annan ekonomisk situation, kanske har mycket mer eller mycket mindre pengar. så att då, då får du räkna med att det kan bli lite orättvist. Eh, och så får, försöker man ju ge tid och kärlek, framförallt. Sen har jag nästa tips: är. Låt inte barnen bestämma. Ja, just det. Jag menar, just, då menar jag det här att man ska inte lägga det på barn och säga. Vem vill du fira jul hos? Vill du fira med mamma eller pappa? <laughs> Nej. Det är lite taskigt utan att de vuxna bestämmer först. Och gärna kommer överens om något som är tydligt. Mm. Så att det inte kan... Ja, varannan jul mm. eller... halva dagen tar ju en del. Att man är halva dagen mm. hos mamma och dagen hos pappa. Men man kan väl ge det... Alltså när man har bestämt så kan man ju ändå kolla... Så att barnen inte är liksom aggressivt emot det. Ja, jag tycker men att det ska att vara på barnens villkor. Jag tycker ja. inte att det ska nödvändigtvis vara millimeterrättvisa mellan föräldrarna. Nej. Det är liksom oviktigt och det tycker jag runt hela året. Mm. Utan att det lite ska vara, inte, på, inte så att barnen känner att det beslutet ligger hos dem. Men att föräldrarna känner det av. Ja. Tycker barnet att det är, blir stressigt och jobbigt att flänga fram och tillbaka och ha exakt halva julen hos mamma och exakt halva mm. julen hos pappa så kanske inte det är den bästa lösningen Nej. även om det men blir rätt Att föräldrarna rättvist. gör upp själva planen och, och ger ett förslag och sen så kollar man av med barnen. Ja, så kan, och våga ändra det konceptet. Det behöver mm. inte vara hugget i sten. Uh, vad heter det? Utvärdera. Mm. Gör, att gör, låta barnen, gör om, gör bättre. Nästa ja, jul så kanske. Så slipper barnen liksom välja men då, då får de ett förslag som de kan ta ställning till ändå. Ja, och då kan ju få vara med på utvärderingen också. Ja. Tyckte ni att det här var bra? Mm. Gick det bra Hur det kändes det som ni det mm. så? Ja. Ja, och mitt. Jag tänkte också det som vi nämnde innan att försöka att sänka kraven, att inte försöka leva upp till någon slags orealistisk. Jag känner att jag har haft lite så här. Har jag, jag? har inte bakat pepparkakor med barnen Nej. och jag har inte gjort järngurset. Men det kommer jag göra nästa vecka. Men i alla fall att sänka kraven. Att känna att det ska inte vara stress runt julen och det är väl ännu mer i bonusfamiljer där stressnivån faktiskt är lite, jag tror mm. att den är lite högre än mm. i en kärnfamilj. Att man ännu mer behöver tänka att nej jag behöver inte göra allt. Nej, och i valet av att, att då inte hinna med och träffa barnen eller träffa den man älskar och bara för att man måste hinna så mycket, man måste pynta överallt man måste Eh, få ordning på så massa saker och köpa massa saker. Då, då kanske man ska, som du säger, ligga lite lägre men få tid för familjen. Sen har jag tips till bonusföräldrar. Mm -hmm. Och det är det att när man har små barn så kan de behöva lite hjälp när de köper men, presenter just det. till den andra föräldern. Och i en kärnfamilj så faller det sig ganska naturligt. I en ja. bonusfamilj kanske inte riktigt. Nej. Men det känns inte heller helt naturligt att jag skulle gå med Helle och handla julklapp till hennes pappa till exempel. Ditt ex menar du då? Ja, det. utan det tycker jag att det kan ju hennes bonusmamma göra. Precis. Och då kanske det inte heller faller mitt ex naturligt att köpa present till mig. Nej, Så det, det kanske Helles bonuspappa ja. kan göra. Det var mitt tips. Att som bonusförälder steppa in lite där och hjälpa. Särskilt de små barnen, ja. Mm. De större klarar sig är det lite med själva. Ja. Och där har man ju olika traditioner om, om man köper om barnen köper till föräldrarna eller inte. Ja, köpte inte du presenter till dina föräldrar? Du ger ju alltid små saker till dina föräldrar. Ja, men det är nog mer sen jag blev vuxen tror jag. Jaha. Men det får vi nästan kolla. Ja, nej men Hur det är, och sen så vill jag också slå ett slag för att jag sa innan att man skulle sänka förväntningarna på julfixet och julpixet mm. men man, jag tycker man ska sänka förväntningarna på känslorna också. Mm. Mm. Att visserligen så är det ju kul om barnen har kul men att man låter dem vara ledsna om de är ledsna. Om de saknar sin pappa eller sin mamma så ska man inte bara nej men nu ska du vara glad. Nu är det julafton och nu ska du få presenter och allting ska vara så lyckligt och fint. Men ja, Det är klart att, att julen är mycket en familjehögtid och då Kanske man börjar tänka på hur, hur hans familj är och hur den kunde ha varit och lite så. Kanske speciellt om man har äldre barn som mm. minns sin jularna med sin kärnfamilj. Och mm. mm, vara var varsamma med varandra. Det tycker jag låter bra. Nästa avsnitt så har vi ju bloggaren Bandypappan. Ja. Men vi har även en liten uppföljning. Ja, oh, hur har det gått i ensam mamma söker? Ja, vi ska göra en liten kontakta gänget här igen. Det ska bli roligt att se om jag har gissat rätt. Mm. Vi hoppas ju att ni fortsätter att lyssna och fortsätter att skriva till oss på mejladressen som är bonuspappan.plussmamman snabblag eller kontakta oss på Facebook. Eller Instagram. Det går bra att skicka meddelande och kommentarer. Och ni som vill gärna gå in på iTunes och ge oss ett litet betyg också. Ja, gilla oss. Det gillar vi. Nästa avsnitt har då nummer 30. Oh. Så det är också ett litet jubile. Vi jubilerar hela tiden, det är mm. kul. Och tills dess så säger vi att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Alltså jag försöker verkligen säga det på ett annat sätt, men det går inte. <laughs> Nej, det har fastnat. Mm. Nästa gång vi sänder så är det julafton, Martin. Juldagen. Ja, fast när vi sänder är det julafton. Du menar när vi spelar in? Ja, jag menar det.